«А що? Сітроен добра машина. Не взявся ганити чужого авто. Доброго, що в літах вихований Ото?» «Добра, хто сперечається? Але хіба на такій машині повинен їздити такий чоловік, як Маркіян?» Ото заперечливо похитав головою, яка після прийнятої дози фірмової горівки непевно трималася на в'язах. Та все ж трималася і, бодай трохи, хоч уповільнено кумекала». «Ні, такий чоловік, як Марк, повинен їздити на іншій машині. Така людина. На Мерседесі, на Вольву, на БМВ. Не ображайся, Марк, я тебе поважаю. Ти не повинен їздити на старій машині». «А ти мене поважаєш?» «Поважаю, Ото». Щоб споїти Марк'яна, мабуть, потрібно було втопити його у горівці. Він пив та не п'янів. Почінка працювала, як швейцарський годинник». Ферментні системи функціонували потужно, спирт розпадався на воду, і вуглекислий газ, і ще на шляху до шлунка, в стравоході, мабуть. Чи генетика така, чи професія змусила? І з ображалкою також проблем не було. Шарики у голові крутилися, цокали, оцінювали, зважували. І марно сподівався хтось, що на п'яну голову можна добитися від жорби того, на що він не погодиться тверезим. Але варіанти за розмов на тему ти мене поважаєш, він за традиції підтримував. Поважаю Ото, ти справжній друг. І для тебе, друже, я знайду найкращу машину у всій Німеччині. Кращу, ніж та, на яку їздить сам канцлер. Отак я тебе поважаю. Гуд? Гуд. І для тебе знайду, Вітя. Ти як це сказати? Класний мужик. Слухай, Ото, брав бика за рога Віктор. Кував залізо, не відходячи від каси. «Поки тепле. Ми б могли з тобою працювати. Разом. Бізнес, розумієш? Ти маєш знайомих, які торгують уживаними машинами. Я? Знайомих? Жартуєш? У мене такий знайомих повна Німеччина. В кожному місті, в кожному селі. Ото перебував на тій солодкій стадії сп'яніння, коли всіх любиш, всі хороші, всі хочеться цілувати, всім догодити, всім довести, який ти крутий і мудрий». Для вас, хлопці, я зроблю все. Мій дім – ваш дім. Приїздіть, коли захочете. Я все для вас зроблю. Все не треба. Треба машину. Ти не думай. мене якісь там фраєри. У нас все законно. Тобі процент за кожну тачку. Який процент хоч ото і перебував у стані любові до щирої дружби з усім світом, але здатності до відбивання своєї копійки не втрачав? Німецьку кров не зал'єш навіть тернопільською, особливою. Не розчиниш у спирті до такої міри, щоб концентрація європейського прагматизму впала аж до нуля. Ну, скажімо, п'ять годиться? Сім. Ти з кого такі бабки лупиш, мужик? З власної жінки? Це ж бізнес забув? Ми тут так збоку, відсунувся на край теми і прокинувся особою незацікавленою Віктору. Хоч пригнати гарну тачку і загнати її – це був вигідний бізнес. Навіть з підвищеними тарифами на розмитнення, навіть з оформленням документів та іншою паперовою тяганиною. Гаразд, 6, погодився Ото. Зате машинки будуть вищий клас на замовлення. Які скажете? Обіцяю. Віктор оцінив. Справді, їхати за кордон варто тільки тоді, коли тачка готова, стоїть і чекає. Бо поки наїздишся по їхніх автокладовищах, поки надивишся у сілякого мотлуху на колесах, попорпаєшся у двигуні, позаглядаєш у всі дірки, поки вибереш щось пристойне, часу витратиш, бабок на проживання, на харчування, а раптом прогавиш, не помітиш якийсь прихований дефект, чи водого таке було, поки купуєш машина кляля, все фуричить, а виїхав на трасу – гаплик. Сучили фуфло. Кого шукати? З кого питати? Лопухнувся? Сам винен. Сам відповідай. А так одне на одне і вийде. Приїжджай, бери тачку. Без замороки. Ото за якість відповідає. Плати процент, іду й додому. Ні, хлопці. Не треба мені такого бізнесу. Не треба так, мені такої машини. Раптом заперечив журба. Ти що, Вікторе, забув? Що трапилося минулого разу дорогою? «Забув, як Валюшку. Мало, не ці чортові автозлодії. Хіба це для жінки робота? Ото, чому ти її дозволяєш? Я б своєї за не випустив. Не те, що. Хай краще Валюшка сидить удома, Ми, мужики, якось самі. Але ж тих злодіїв затримали. Так, Вікторе?» – не хотів відмовлятися від перспективи «добряче заробити Ото».